Шрі читання Чаритамрита, мад'яліла, глава 14. Вріндаванські розваги. Вдягнувшись як вайшнав, Магарадж Пратапарудра без супроводу зайшов до саду в Балаганді і почав декламувати вірші з Шріман Багватом. Скориставшись із нагоди, він став масажувати лотосові стопи Шрі Чайтаньї Махапрабху. В екстазі любові до Крішни Господь обійняв царя і дарував йому свою милість. Після того в саду роздавали просад, і Господь Читання також поїв там. Потім колісницю рату Господа Джаганатхе ніяк не могли зрушити з місця. І цар Пратапарудра привів багато слонів, щоб потягнути її, але й вони її не зрушили. Побачивши це, Господь Читання став пхати колісницю головою, і колісниця покотилась. Далі віддані потягли колісницю за мотузки. Біля храму Гундіча є приміщення, яке називають Айтота, і його відвели під житло для шичатані Чатані Коли господа Джаганату посадовили на трон у Сундарачелі, Шичатані Чатані побачив храм як вріндаван. В озері за назвою Індрадюмна господь влаштував розваги у воді. Дев'ять днів поспіль під час Радхаятри Господь залишався в сундарачері, і п'ятого дня він разом із Сарупою Дамодарою спостерігав за розвагами Лакшмі, богині щастя. В цей час вони багато розмовляли про Гопі. Коли Рату потягнули назад і віддані знову стали співати, Господь попрохав двох відданих із Курінаграми, Рамананду Васу і Сатіраджукана, щоб вони щороку приносили шовкові мотузки на свято Ратаятри. Вірш 1 Гора Лакшмі Гопі Грішта премна Нартаса. У товаристві своїх особистих супутників, що читання Махапрабу, пішов подивитись на свято Лакшмі Віджайотсава. Там він обговорював найдосконалішу любов Гопі. Просто почувши про Гопі, він відчув велике задоволення і став танцювати в екстазі палкої любові до Господа. Джайа Джая Горачандра Шикришна Чайтання, Джайа Джайа Нітья Нанда, Джайа Хвала, хвала Ши Чайтані Махапрабу, якого називають Горачандрою. Хвала, хвала Господу Нітьянанді Прабу. Хвала, хвала Адвайті Ачарі, піднесеній особистості. Джайа Джайа Шивасаді Гоура Бхактаган, Джая, Шотаган Чангра Гоура Пранадан. Хвала, хвала всім відданим на чолі зі Шивасою Такуром. Хвала, хвала читачам, що визнають Шичатанню Магапрабу за своє життя і душу. Коли Шичатанні Магапрабу відпочивав, занурений в любовний екстаз, до саду зайшов Магарадж Братапарудра. За вказівкою Сараубоми Батачарі, скинувши царський одяг, цар зайшов до саду в одязі Вайшнава. Пояснення. Іноді членам Міжнародного товариства свідомості Кришни, особливо в західних країнах, поширюючи людям книжки, Важко знайти з ними спільну мову, тому що люди не знайомі з традиційним шафрановим одягом відданих. Тому віддані запитали, чи можна їм носити на людях європейський та американський одяг. З настанов, які Сарабом Батачар'я дав в проти Протопорудрі, можна зрозуміти, що ми можемо перевдягатись як завгодно, якщо це допомагає нам служити. Коли наші віддані перевдягаються, йдучи на люди чи представляючи наші книжки – вони цим не порушують засад відданого служіння. Головна засада відданого служіння це поширювати рух свідомості Кришни. Якщо для цього треба перевдягнутись у звичайний західний одяг, то проти цього не повинно бути жодних заперечень. Sababaktar agnya nirajode hatahay prabupada dore pore sasakoriya проти Пратаперудра був такий смирений, що зі складеними руками попрохав спочатку дозволу в усіх відданих. Потім він рішуче простягнувся в поклоні і доторкнувся до лотосових стіп Господа. Ши читання Магапрабу в екстатичних почуттях любові лежав, заплющивши очі на помості, і цар почав вправно масажувати йому ноги. Цар почав декламувати вірші із Шимадбагватом про Расалілу. Він читав главу, що починається зі слів ці вірші з Шиман Бхагаватам 10 пісні, глави 31, складають так звану гопігіту. 9. Суніте, суніте прабур, пар, боло, боло, болі прабу, боле бар бар. Коли я читав почув ці вірші, його задоволенню не було меж. І він казав знову і знову. Читай далі, читай далі. 10. Шло, прабу, койла. Щойно цар промовив вірш, що починається зі слів Tavakatam ritam, Господь в любовному екстазі піднявся і обійняв його. Тумі море лабагу, ді ді Почувши вірша, якого продекламував цар, Ши Магапрабу сказав: Ти дав мені Безцінні самоцвіти, але я не маю що тобі дати за це, тому я просто обіймаю тебе. З цими словами і з читанням Махапрабу став знову і знову повторювати цей вірш. І цар і Ши читання Махапрабу тремтіли, а з їхніх очей котилися сльози. 13. Тавакатам ритам таптджаїванам кавибіриритам калмашапахом шаванам ангалам śrīmadātatam bhuvigrinantiyē bhūridājana. Тава – твої. Ката Амритам – нектар слів. Тапта Джіванам – життя тих, хто дуже страждає в матеріальному світі. Каві дуже піднесеними особистостями. Ілітам – описувані. Калмаша Апагам – те, що розсіює наслідки всіх гріхів. шравана мангалам, даюче все духовне благо кожному, хто їх чує. Шрімат – сповнені духовної сили. Ататам – поширювані по всьому світі. Бгуві – в матеріальному світі. Грінанті – оспівують і поширюють. Є ті, хто – бгурі Дага, найбільш добродійні – джанага, особи. Господи, нектар твоїх слів та описів твоїх діянь – це життя всіх, хто потерпає в матеріальному світі. Ці оповіді, що усувають наслідки всіх гріхів, переказують піднесені особи. Кожен, хто слухає їх, Досягає повного щастя і успіху. Ці оповіді сповнені духовної сили, і їх поширюють по всьому світі. Ті, хто поширює послання Верховного Бога, безперечно найщедріші доброчинці. Це вірш із Шімат 10.31.9. Буріда буріда боулікоріалінган інгонагіджане і конджан. Повторивши цього вірша, шичатані магапрабу відразу пригорнув до себе царя і вигукнув: Це ти найщадріший, це ти найщадріший. Шичатані магапрабу в цю мить не знав, хто перед ним. Попереднє служіння царя прихилило до нього милість Шичатані шичатанні магапрабу. Тому, навіть не питаючи, хто він такий, Господь відразу ж дарував йому свою ласку. Яка сила милості Шичатані магапрабу? Навіть не запитуючи царя ні про що, Господь нагородив його повним успіхом. Пояснення. Милість, ши читання Магапрабу, має таку велику силу, що діє сама собою. Якщо хтось виконує любовне служіння Крішні, це ніколи не йде на марни. Це йде на духовний рахунок і належного часу принесе плоди. Це засвідчено в Багават-гіті 2.40. Негабі крама, нашості праття войона від'яти солпама дармася, траяти магатого На цьому шляху немає втрат та збитків, і навіть незначний поступ на цьому шляху захищає від найбільшої небезпеки. За цієї епохи, чи читання дарував усім занепалим душам наймогутніший метод віданого служіння. Санкіртану – Сан спільний спів святого імені Господа. І кожен, хто вдається до нього, з милості Шичатані Магапрабу відразу піднімається до трансцендентного становища. Як радить Шимадбагватам 11.5.32 Як я їх Санкіртана Праяйр Яджанти Гі сумедаса. Той, хто пізнає і розвиває свідомість Кришни, повинен здобути милість Шичатані Магапрабу. Тоді його відане служіння – швидко увінчається успіхом. Так сталося з царем Протапарудрою. Відданому треба привернути увагу Шичетанні Магапрабу. І тоді невеличке служіння, виконане зі щирими зусиллями, переконає Господа, що цей відданий гідний повернутися додому до Верховного Бога. Спочатку Магарадж Протапорудра не мав змоги зустрітися з Шичетаннію Магапрабу. Але коли Господь побачив, що Цар служить Господу Джаганатсі, наче якийсь скромний підмітальник. Господня прихильність до царя стала незаперечною дійсністю. Коли Махарадж Пратапрудра, вдягнутий як вайшнав, служив Господові, Господь навіть не запитав його, хто він. Замість того він пролив на нього милість і обійняв його. Кришнодас Каверадж Гусамі хоче підкреслити, що ніщо не може зрівнятися з ласкою Господа до Магараджі Пратапрудри. І тому вживає слово Деко, погляньте лише, і Чайтан Єєра Кріпа Магабал, яка велика сила милості тані Магаправу. Це підтверджує також і Шіла Прабодананда Сарасваді, Яткаруня Катакша Вайбававатам, читання Чандрамрита, 5. Навіть дрібка милості тані Магаправу являє собою величезне багатство в духовному розвитку. Отже, рух свідомості Крішни – повинен поширюватись силою милості Шрі Чайтаньї Махапрабху. Коли Рупа Госвами відчув на собі милість і великодушність Шрі Чайтаньї Махапрабху, він сказав: Намо мамаваданньяя Кришна പ്രേмаประдаയતે Кришнаय Кришна Чайтання нам негора твіше намах. Я складаю шанобливі поклони Верховному Господеві Шрі Кришні чайтані, що милостивіший за будь-яку іншу аватару, навіть за самого Кришну. Тому що він вільно дарує те, чого ще не давав ніхто чисту любов до Кришни. Шіла Лочанда Стакур також співає. Парамакаруна Пахундуйджана Нітай Гора Чандра. Ці два брати Нітай та Гора такі ласкаві, що з ними не зрівняється ніхто. Так само Шіла Наротамда Стакур співає. Враджендра-данда-наджей, рама гой лу ні на гі бала-рама-гой-лу-ні-тай, джагай мад -гай. Щоб звільнити всіх грішників цієї епохи, поширюючи спів святого імені, Господь Кришна і Господь Баларам з'явились як Шрі-ча-тані-магапрабу і Нітянанда-прабу. Свідчення їхнього успіху – це Джагай і Мадгай. Особлива місія Ши Чайтані Магапрабу полягає в порятунку всіх пропащих душ Каліюги. Віддані Кришни повинні наполегливо шукати ласки й прихильності Ши Чайтані Магапрабу, щоб стати гідними, повернутися додому до Верховного Бога. 17. Нарешті Ши Чайтані Магапрабу сказав, хто ти? «Ти стільки зробив для мене. Ти несподівано прийшов сюди і напоїв мене нектаром розваг Господа Крішни». «Раджа коге амі, томарда сера нудас, бриттєр бритя коро, еймора аш». Цар відповів. «Господи, я найслухняніший слуга твоїх слух. Я прагну, щоб ти визнав мене за слугу твоїх слух». Пояснення. Для відданого найбільше досягнення полягає в тому, щоб стати слугою слуг Господа». Насправді не слід бажати стати слугою безпосередньо самого Господа. Це не вельми правильний намір. Коли Нерісімгадев запропонував Прогладі-Магараджу вибрати будь-яке благословення, Проглад відмовився від усіх матеріальних благословень, але попрохав зробити його слугою слуг Господа. Коли Ковера, скарбник півбогів, запропонував Друї-Магараджу вибрати будь-яке благословення, Дгурува міг попрохати безмежних матеріальних багатств, але попрохав благословити його, щоб він просто став слугою слуг Господа. Коловеча Шідар був дуже бідний, але коли Шіданя Магапребу хотів дати йому будь-яке благословення, він теж попрохав Господа дозволу залишатись слугою слуг Господа. З цього випливає висновок, що бути слугою слуг Верховного Бога особи – це найвище благословення, якого тільки можна бажати. 19. -да Тодіше читання Магапрабу явив цареві деякий зі своїх божественних щедрот і заборонив будь-кому про це казати. Хоча в серці чатані Магапрабу знав усе, що відбувається. Зовні він не подав знаку. Він так і не подав знаку, що знає, з ним розмовляє цар Протопорудра. Побачивши особливу милість, яку Господь дарував цареві Протопорудрі, віддані хвалили щасливу долю царя, і їхні серця розціли від радості. Пояснення. Це якість чистого вайшнава. Він ніколи не заздрить якщо інший відданий дістає милість і силу від Ший Чайтані маправу. Чистий вайшнав завжди щасливий бачити, що хтось піднімається у відданому служінні на високий рівень. На жаль, є багато так званих вайшнавів, які заздрять, коли бачать, що хтось здобув справжнє визнання Ший Чайтані Магапрабу. Істина полягає в тому, що неможливо проповідувати послання Чайтані Магапрабу, не отримавши особливої милості Господа. Це відомо кожному вайшнаву. Однак є заздрісні люди, яким нестерпно бачити, що рух свідомості Кришни поширюється по всьому світі. Вони вишукують вади в проповідника, який поширив цей рух, і не славлять його чудових заслуг у здійсненні місії Шичатані Магапрагу. 22. Зі складеними руками – Піднісши смиренні молитви відданим і поклонившись Шичетаннім Махапрабу, цар вийшов із саду. Після того Ванінат Рай приніс всілякого просаду і Шичетаннім Гапрабу та віддані пообідали. Цар, окрім усього іншого, через сарабовому батачарю, Рамананду Рая та Ванінату Рая послав Господу велику кількість просаду. Прасад, який послав цар, був запропонований у Балаганді і складався із свіжих молочних продуктів та фруктів. Все було найвищої якості, і розмаїттю страв не було меж. Там був сир, фруктовий сік, свіжий кокос, манго, сушений кокосовий горіх, джекфрут, всілякі банани та пальмове насіння. Пояснення. Це початок опису Прасаду, піднесеного Господу Джагенацій. Наранга, чоланга, табака, малабі, джапур, бадам, чогар, дракка, Були там також апельсини, грибфрут, мандарини, мигдаль, сухофрукти, родзинки та фініки. Були сотні різновидів солодощів, як оце маногарладу, амрита та згущене молоко у різному вигляді. Також там були папаї та сараваті, різновид помаранчі, а також товчений гарбуз. Були там звичайні вершки, тушковані вершки та різновид пурі з вершками. Були також солодощі, що звуться гарівалаба. І солодощі з квітів сеноті, Карпура і Малаті. Були також гранати, солодощі з чорним перцем, солодощі з плавленим цукром і амріта І з послівного перекладу. Амріті страва, яку зазвичай називають. Джіліпі, зроблена з рисового та нутового борошна, змішаного з йогуртом, обсмаженого в пряженому маслі і просякнутого в цукровому сиропі. Там був цукор із лотосів, різновид хліба з бобів уроддал, хрусткі солодощі, Цукрова карамель, солодощі зі смаженого рису, солодощі та тістечка з кунжутного насіння. Були цукрові карамельки у вигляді апельсинових, лимонних та мангових дерев з фруктами, квітами та листям на них. Був там йогурт, молоко, масло, маслянка, фруктовий сік, страва з пряжанки та карамелі і солоні паростки мунгдалу з покришеним імбирем були також різні гострі приправи з лимона, з ягід і т.д. Ачар Насправді я не здатний описати все розмаїття страв, піднесених господові джаганаці. Пояснення. У віршах 26-34 автор описує різні страви, піднесені господові джаганаці. Він описував їх, як міг, але нарешті визнає, що неспроможний зробити це вичерпно. 35. Коли ший читання Магапрабу побачив, що півсаду заставлено всіляким просадом, він був дуже задоволений. Шича тані Магапрабу був повністю задоволений, просто побачивши, як господь Жаганат приймає всю цю їжу. Пояснення, Вайшнава, ідучи стопами ший чатані Магапрабу, повинен бути повністю вдоволеним, просто побачивши розмаїття страв, які пропонують божеству Джаганадхи чи Радга Крішни. Вайшнав не повинен жадати розмаїтих страв для себе. Він повинен бути задоволений, просто побачивши, що Господеві пропонують всілякі страви. У Гурваштаці Шиловий Шнат Чакраватітакур пише Чотир вида하시 богават прасад садон на триптан харіпакта санган критвайва триптим бара та -ва садаева ванде гуро шічарана равіндам Духовний вчитель завжди підносить Крішні чотири різновиди смачної їжі, що її поділяють на страви, які лижуть, пережовують, п'ють і смокчуть. Коли духовний вчитель бачить, що віддані задоволені, поївши Багават прасад, він також задоволений. Я віддаю шанобливі поклони лотосовим стопам такого духовного вчителя. Обов'язок духовного вчителя – залучати своїх учнів до приготування всіляких смачних страв для божества. Після того, як ці страви піднесли господові, їх роздають відданим як просад. Хоча такого розмаїття просаду духовний вчитель сам не їсть і не потребує, ця діяльність вдовольняє його. Піклуючись про готування і роздачу просаду, він сам черпає натхнення до служіння. 37. Тоді принесли 5 чи 7 пакунків тарілок із листя дерева кетаки. Ці тарілки стали всім роздавати, кожному даючи по 10 таких тарілок. Ший читання мапрабу, знав, як натомились всі співаки Кіртону і тому жадав нагодувати їх досвіду. Всі віддані розсілись рядами і Шичатані Магапрабу став власноручно роздавати просад. Однак віддані не починали їсти просад, поки не почав їсти читання Магапрабу. Соруб Госамі сказав господеві про це. Соруб Дамодар сказав, «Господи, будь ласка, сідай їсти, ніхто не їстиме, поки не почнеш ти». Тоді Шичатані Магапрабу сів зі своїми супутниками і примушував кожного з них Їсти дуже багато, аж поки всі понаїдались до несходжу. Поївши, Господь помив рота і сів поряд. Залишилось стільки просаду, що його роздавали тисячам людей. Знаказуючи читання Мабрабу, Говінда, його особистий слуга, поскликав усіх бідняків та жебраків, що потерпали від бідності, і нагодував їх досита. Спостерігаючи, як жебраки їдять прасад, Шичатані Магапрабу гукав гарібол, наставляючи їх повторювати святе ім'я. Пояснення. Шіла Бактівно Такур в одній пісні співає. Люди, чому вас так зачаровують хвилі океану невігластва? Якби ви одразу визнали Господа Шри за свого вічного повелителя, хвилі ілюзії більше не мали б змоги вас жбурляти. Тоді припинилися б усі ваші страждання. Кришна керує матеріальним світом за посередництвом трьох гун матеріальної природи. А тому є три рівні життя – вищий, середній і нижчий. Хоч би на якому рівні була істота, її жбурляють хвилі матеріальної природи. Хтось може бути багатий, хтось може належати до середнього класу, а хтось може бути злиденний жебрак. це не важить. Доки істота перебуває під впливом трьох гун матеріальної природи, їй доведеться коритись цьому поділу. Тому що читання Магабрабу радив жибракам повторювати гарібол, приймаючи просад. Повторювати святі імена означає визнавати себе за вічного слугу Крішни. Це для людини єдиний вихід, незалежно від її суспільного становища. Всі страждають від впливу Майі, тому ліпше дізнатись, як вирватися із її лабет. Як це зробити, пояснює Крішна у Бхагавадгіті 14.26. Той, хто повністю присвятив себе відданому служінню і не відходить від нього за жодних обставин, відразу підіймається над гунами матеріальної природи і досягає рівня Брамана. Можна подолати вплив Майі і піднятись на трансцендентний рівень, якщо погодитись стати до відданого служіння Господові. Віддане служіння починається із Шраванам Кіртанам, тому що читання Магапрабу радив жебракам повторювати Магамантру Харі Кришна, щоб вони могли піднятися на трансцендентний рівень. На трансцендентному рівні немає поділу на багатих середняків або бідних. 46. Джай, ліла, Щойно жібраки почали повторювати святе ім'я, гарібол. Вони відразу поринули в екстаз любові до верховного Бога. Такі дивовижні діяння шиче танімаправу. Пояснення. Відчувати ексетичну любов до Бога означає перебувати на трансцендентному рівні. Якщо людина зможе перебувати в цьому трансцендентному становищі, вона неодмінно повернеться додому до Верховного Бога. Це підтверджує Новій Шопанішаді 7. Ясмін бутан, татра комога, кашука, Той, хто завжди бачить всі живі істоти як духовні іскри, якісно єдині з Господом, розуміє справжній стан речей. Що ж тоді може ввести його в уману або заподіяти йому клопоту? 47. Навпроти саду, коли надійшов час далі тягти колісницю Джаганати, всі робітники Гауди намагались зрушити її з місця, але вона ніяк не рухалась. Коли Гауди побачили, що не можуть зрушити колісниці, вони облишили спроби. Тоді прибув дуже стурбований цар із почтом урядовців та друзів. Цар привів могутніх борців, щоб ті потягнули колісницю і нарешті приєднався сам, але колісницю так і не вдалося зрушити. Ще більше стурбований, цар привів дуже сильних слонів і запряг їх до колісниці. Могутні слони тягнули щосили, але колісниця залишилась стояти нерухомо, не зрушившись ні на сантиметр. Коли Шичатанья Махапрабу почув, що відбувається, він прийшов туди зі своїми супутниками. Вони стояли і дивились, як слони намагаються зрушити колісницю. Слони ревіли від ударів, стрикав, але колісниця так і не рухалась з місця. Люди, що зібрались, вигукували: "Ой, леле". Шичатанья Махапрабу відпустив усіх слонів і дав прив'язану до колісниці мотузку до рук своїм людям читання Магапрабу, підійшов до колісниці ззаду і став пхати її головою. Тільки тоді колісниця з рипом зрушила з місця. 56 Насправді колісниця котилась сама і віддані просто несли мутузки в руках. Колісниця рухалась без жодних зусиль з їхнього боку, тож їм не було потреби тягнути. Коли колісниця поїхала, всі стали радісно гукати: Слава, слава! Хвала, хвала Господи від Щось інше годі було почути. За якусь мить колісниця доїхала до воріт храму Гундіча, побачивши надзвичайну могутність, шитані Махапрабу, всі були вражені. Натовп здійняв Великий гамір вигукуючи «Джай Гораджандра! Джай Шикришна Чайтання!» Люди скандували «Чудово, чудово!» Коли Пратапарудра Магарадж і його міністри та друзі побачили велич Шичатанні Магапрабу, вони поринули в такий любовний екстаз, що волосся на їхньому тілі стало дивким. Слуги Господа Джаганадхи разом звели його з колісниці, і Господь пішов на свій трон. Субадра і Баларам також сіли кожен на свій трон. Після того відбулось омовіння господа Джаганати і, нарешті, підношення йому їжі. Коли господь Джаганат, господь Баларам і Субадра сіли кожен на свій трон, Шичатаням Агапрабу та його віддані з великою радістю почали санкіртону, співаючи і танцюючи на подвір'ї храму. Шичатаням Махапрабу співав і танцював, і його затопила екстатична любов. Всі, хто його бачив, також потонули в океані любові до Верховного Бога. Ввечері, закінчивши танцювати на подвір'ї храму Гундіча, Господь подивився на церемонію Араті. Потім він пішов до Айтоти і ліг спочивати. Протягом дев'яти днів дев'ять головних відданих, на чолі з Адвайтою Ачарією мали змогу запрошувати Господа до себе додому. Решта відданих домовились між собою і запрошували Господа кожен по одному дню протягом чотирьох місяців дощового сезону. Протягом чотирьох місяців всі запрошення на кожен день поділили між видатними віданими. Решта віданих не дістала нагоди запросити господа. По цілому дню дісталось не всім, отож деякі віддані запрошували господа, об'єднуючись по двоє чи по троє. Такі були розваги господа Шичатані Магапрабу із запрошеннями на обід. Омившись рано вранці, Шичатані Магапрабу йшов до храму побачити господа Джаганадху. Після того він разом із своїми відданими починав Санкіртону. Співаючи й танцюючи, Шичатані Магапрабу спонукав до танцю Адвайту Ачарю. Іноді він спонукав танцювати Нєдянандопрабу, Гаридасу Такора і Ачутананду. Іноді читання Магапрабу спонукав до танцю і співу Вакрешора та інших відданих. Тричі на день, вранці, о півдні і ввечері, він влаштовував на подвір'ї храму Гундіча сан -Кіртону. У ці дні Шича читання Магапрабу почував себе так, наче Господь Кришна повернувся до Вріндавана. З такими думками він уже не відчував розлуки з Кришною. Шича Тані Магапрабу постійно думав про ігри, радги та Кришни і завжди перебував занурений в такий настрій. Поблизу храму Гундіча було багато садів і Шича Тані Магапрабу в кожному з них проводив зі своїми відданими Вріндаванські розваги. В озері Індрадюмна він влаштував водяні забави. Господь сам бризкав на всіх відданих водою, а віддані, обступивши Господа з бризкали на нього. У воді вони іноді ставали в одне коло, іноді в багато кіл, вони грали в воді на ручних тарільцях і наслідували жабяче квакання. Іноді якісь двійковіданих починали боротись у воді між собою. Хтось перемагав, хтось програвав, а Господь дивився на цю забаву. Спочатку змагання відбулося між Адвайтою Ачарією і Нітянандою Праву, що взялись хлюпати водою одне на одного. Адвайта Ачарія зазнав поразки і в кінці почав лаяти Нітянанду Праву, всіляко прозиваючи його. Сорубда Мудар і Віддяніді також хлюпали одне на одного водою, і так само розважалися у воді Мурарі Гупта і Васудевдата. Такий самий поєдинок відбувався між Шрівасою, такурою та Гададарою Пандітом а водночас і між Рагговою пандитом, і Вакрешворою пандитом. Усі вони хлюпали одне на одного водою. Почали водяну забаву із Рабомом Батачар'я, з Шрі Раманандою Раєм. Обидва втратили свою поважність і стали діти. Коли Шрі Чатаня побачив бурхливу поведінку з Рабомом Батачар'ї і Рамананди Рая, він з усміхом звернувся до Гопіната Ачар'ї. Скажи Батачар'ї та Рамананді Раю, щоб вони припинили гратись, мов діти, бо обидва вони великі вчені, дуже поважні і видатні особи. Гопінатачар'я відповів. Я гадаю, що їх затопила краплина твоєї безмежної милості. Крапля з океану твоєї милості може затопити величезні гори, як от Сумеру чи Мандара. Проти тих гір ці два добродії – маленькі пагорбки». Тож, не дивина, що їх затопив океан твоєї милості. 87. Шушка тарка -та Логіка схожа на суху макуху, з якої вже вичавили всю олію. Бадтачар'я все життя їв такі вичавки, а тепер ти напоїв його нектаром трансцендентних розваг. Це, безперечно, твоя велика милість до нього. Коли Гопінат Ачар'я договорив, Шича Таня Магапрабу усміхнувся і, гукнувши Адвайту спонукав його стати ложем Шешанагою. Лігши на Адвайту Абрабу, що тримався на поверхні води, Шича Таня Магапрабу продемонстрував розваги Шешаша і Вішну. Проявляючи свою енергію, Адвайта Ачар'я плив по воді, тримаючи на собі Шича Таню Магапрабу. Якийсь час, порозважавшись у воді, Шри Чатані Магапрабу з гуртом відданих повернувся до своєї оселі в Айтоті. Парамананда Пурі, Марамананда Бараті та всі інші головні віддані Шри Чатані Магапрабу на запрошення Адвайте Ачар'ї пообідали в нього. Надмір Прасаду, що його був приніс Ваніна Рай, з'їли інші супутники Шри Чатані Магапрабу. По обіді, шичатані магапрабу, пішов до храму Гундіча відвідати Господа і потанцювати. Ввечері він пішов до саду відпочити. Наступного дня шичатання магапрабу також пішов до храму Гундіча і побачив Господа. По тому він якийсь час співав і танцював на подвір'ї. Потім, шичатання Магапрабу, з гуртом своїх віданих пішов у сад і там насолоджувався вріндаванськими розвагами. Пояснення. Щило баг тесидантаса зазначає, що ці Вріндаван Вігар, Вріндаванські розваги не означають крішнаних стосунків з Гопі чи трансцендентного смаку паракія раси. У Вріндаван Лілі, що Магапрабу в саду Джаганатпурі, не було спілкування з жінками чи з чужими дружинами, як це трансцендентним чином робив СріКрішна. У своїй вріндавана лілі Ши читання Магапрабу вважав себе за служанку Шиматіра Радарані. Коли Шиматіра Радарані насолоджувалась із Крішною, її служниці були дуже задоволені. Не слід порівнювати вріндаван вігару Ши Читання Магапрабу в садах Джаганатпурі з діяльністю Горанга Нагарі. В саду росли різні дерева і ліани, і всі вони були щасливі побачити Ши Чатаню Магапрабу. Щебетали птахи, Гуділи бджоли і віяв прохолодний вітерець. Ши Чатаня Магапрабу танцював під кожним деревом, а Васудевдата співав. Під кожним деревом Васудевдата співав іншу пісню, а Ши Чатаня Магапрабу сам один танцював у великому екстазі. Далі Ши Чатаня Магапрабу звелів танцювати в Акрешварі Пандіту, а коли той пішов у танець, Господь став співати. Разом із Шри Чайтанією Магапрабу почали співати інші віддані, як оце Сорубдамодар та інші співаки Кіртанів. Затоплені повінню екстатичної любові, вони втратили будь-яке відчуття часу та обставин. Після розваг у саду, за якийсь час вони всі пішли до озера Нарендра-Саровар і там розважалися у воді. По розважавшись у воді, Шри Чайтанією Магапрабу повернувся до саду і разом з відданими прийняв просад. Дев'ять днів його господня милість Шри Джаганат Дев залишався в храмі Гундіча. Весь цей час Шичатан Махапрабу також залишався там, проводячи вже описані розваги зі своїми відданими. Сад, де Господь проводив свої розваги, був дуже великий і називався Джаганат Валаба. Всі дев'ять днів Шичатан Махапрабу ходив відпочивати до цього саду. Знаючи, що надходить свято Гера Панчамі, Цар Пратапорудра ретельно обговорив це з Кашімішою. Завтра буде свято Герапанчамі чи Лакшмі Віджая. Відсвяткуйте це свято так, як ще ніколи не святкували. Пояснення. Герапанчамі святкують через п'ять днів після свята Радгаятри. Господь Джаганат залишив свою дружину, богиню щастя, і вирушив до Вріндавана, до храму Гунтіча. Розучена з Господом, Богиня Щастя вирішила піти подивитись на Господа в Гундячі. Прихід Богині Щастя до Гундячі святкують як Герапанчамі. Іноді Атіваді спотворюють вимову, називаючи свято Гарапанчамі. Слово Гейра означає «бачити» і вказує на те, що Богиня Щастя йде подивитись на Господа Джаганату. Слово Панчамі означає «п'ятий день» і його вживають на позначення «п'ятого дня місяця». 108. Царпрета Парудра сказав, «Влаштуйте свято так пишно, щоб Чайтані Магапрабу, побачивши це, здивувався і був повністю задоволений. Візьміть усі розсварбовані тканини, дзвіночки, парасолі і опахала-чамари, які тільки є в моїй скарбниці і в скарбниці божества. Зберіть всілякі пропорції, стяги та дзвоники. Прикрасьте ноші і зберіть всіляких музик і танцюристів, щоб вони йшли за ношами. Зробіть так, щоб ношів приваблювали око. Також подвойте кількість просаду, зробіть так, щоб свято перевершило навіть Ратгаятру. Під час свята подбайте, щоб Шичатаня Магапрабу з усіма своїми відданими міг вільно заходити і дивитись на божество. 113. Вранці Шичатаня Магапрабу взяв своїх супутників і пішов подивитись на господаря Джаганадху в Сундарачалі. Пояснення. Сундарачала – це храм Гундіча. Храм Джаганадхи в Джаганадпурі називають Нілачала, а храм Гундіча – Сундарачала. 114. Після того, що читання Магапрабу і його супутники повернулись до Нілачали, прагнучи побачити свято Герапанчамі. Кашіміша зустрів читання Магапрабу дуже шанобливо і, провівши господа з його супутниками до зручного місця, посадовив їх. Сівши, ще читання Магапрабу захотів почути про Певний смак відданого служіння, і тому з м'якою усмішкою звернувся до Сорупида Дамодари з запитанням 117, 118. Хоча в два рака дгамі господь Джаганат насолоджується своїми розвагами і природно проявляє тут піднесену великодушність один раз на рік йому необорно хочеться побачити вріндаван, вказуючи на навколишні сади, читання Магапробу сказав. Усі ці сади точно відтворюють Вриндаван. Тому господь Джаганат прагне побачити їх знову. Для годиці він знаходить відмовку і каже, що хоче взяти участь у святі Радхаятри, Але насправді він хоче поїхати з Джаганатпурі до Сундарачали, храму Гундіча, точної копії Вриндавана. Там господь день і ніч розважається в різних квіткових садах. Але чому він не бере з собою Лакшмі Деві, богиню щастя? Сурбдамодар відповів. Дорогі господи, послухай, будь ласка, чому це так. Лакшмі Деві, богиня щастя, не має доступу до вриндаванських розваг. У вриндаванських розвагах Крішні допомагають тільки гопі. Крім гопі, ніхто не може привабити розум Крішні. Господь сказав, користуючись святом колісниць як відмовкою, Крішна їде туди разом із Субадрою та Баладевою. Усі розваги з гопі, що відбуваються в тих садах, це вияви дуже потаємного екстазу Господа Кришни. Їх ніхто не розуміє. Усі розваги Кришни вільні від будь-яких вад. Чому ж тоді богиня щастя гнівається? Сарубдамодар відповів. Для охопленої любов'ю дівчини природно відразу впадати гнів, щойно вона бачить найменшу байдужість з боку свого коханого. Поки Сорубда модарта, Шича та Магабарбу розмовляли, підійшла процесія з богинею щастя. Вона їхала у золотому паланкіні, який несло чотири чоловіки і який був поцяцькований різними самоцвітами. Довкола паланкіну йшли люди з парасолями, опахалими чамарами та прапорами, а попереду – музики й танцівниці. Служниці несли глеки з водою, опахала чамари і скриньки для горіхів бетелю. Служниць було сотні. Всі були дуже привабливо вбрані і мали коштовні намиста. Розсерджена богиня щастя в оточенні численних родичів, що всі пишались незвичайним багатством, прибула до головної брами храму. Коли процесія прибула до храму, служниці богині щастя почали в'язати всіх головних слуг Господа Джаганати. Служниці зв'язували слух Джаганадхи, заковували їх у кайдани і кидали до лотосових стіп богині щастя. Вони арештовували їх, геть наче злодіїв, у яких відбирають усе їхнє майно. Пояснення. Коли господь Джаганат вирушає на свято колісниць, він запевняє богиню щастя, що повернеться наступного дня. Коли він не повертається – Богиня щастя, зачекавши два чи три дні, починає відчувати, що чоловік знехтував нею. Природно, що вона починає сильно гніватись. Пишно прикрасивши себе та свій почет, вона виходить із храму і під'їздить до головної брами. Її служниці арештовують усіх головних слуг Господа Джаганадхи, приводять їх до неї і кидають на землю до її лотосових стіп. Слуги Господа Джаганадхи, падали до лотосових стіп богині щастя, майже непритомнюючи. Їх лаяли і знущально глузували з них. Коли супутники Шичатанні і Магапрому побачили таке зухвальство служниць богині щастя, вони стали усміхатись, прикриваючи обличчя долонею. Сорубда Мадар сказав, «Такої егоїстичної гордості немає в трьох світах. Принаймні я ніколи не бачив і не чув такого». Коли жінка зневажена і розчарована, з егоїстичної гордості, вона відмовляється від прикрас і похмуро сидить на землі, нігтями креслячи на ній лінії. Я чув про таку гордість у Сатябгами, найгордішої цариці Кришни, і також чув про таку гордість в ріндаванських гопі, що вміщують у собі всі трансцендентні смаки. Але у випадку з богиною щастя я бачу зовсім інакшу гордість – вона показує своє багатство і навіть нападає на чоловіка зі своїми вояками». Пояснення. Побачивши зухвальство богині щастя, Соруб Дамодарго самі хотів повідомити Шичатанні Магапрабу про неперевершеність любові Гопі. Тому він сказав, «Господи, я ніколи не стикався ні з чим подібним до поведінки богині щастя». Іноді можна побачити, як кохана дружина починає гордитись своїм становищем, а тоді через якийсь прояв неуважності чоловіка впадає у відчай. Тоді вона перестає дбати про зовнішність, вдягається в брудний одяг і похмуро сидить на землі, нігтями креслячи лінії. Ми чули, що таку егоїстичну гордість проявляла Сатябама та Гопі Вріндавана. Але в поведінці богині щастя» тут, у Джаганатпурі, ми бачимо щось цілком відмінне. Вона починає сильно гніватись на свого чоловіка і, проявляючи своє велике багатство, нападає на нього. Шича Таня Магапрабу сказав, розкажи, будь ласка, які бувають прояви егоїстичної гордості у Вріндавані? Кого Браджер Маннера Пракар? Сорубдамодар відповів, гордість Гопі, наче річка з сотнями приток. 141 на екарасвамхава према врите махабеє цей ведена на пра карманераут Любов різних жінок має різну природу і проявляє себе по-різному. Їхній ревнивий гнів також має різні відміни та прояви. 142. Сам якго бекарамн наджая катан екдуй беде корі дигадарашан. Повністю розповісти про різні прояви ревнивого гніву гопі неможливо. Але кілька головних ознак можуть дати про це уявлення. Є три типи жінок, що від ревнощів по-різному відчувають гнів. Помірковані жінки, невгамовні жінки і жінки, які водночас і помірковані, і невгамовні. Коли поміркована героїня здалеку бачить, що наближається її герой – вона відразу підводиться йому на зустріч. Коли він підходить, вона відразу запрошує його сісти. Поміркована героїня ховає свій гнів у серці і говорить солодкі слова. Коли коханий обіймає її, вона обіймає його у відповідь. Поміркована героїня дуже проста у своїй поведінці. В серці вона зберігає ревнивий гнів, але залицяння – Коханця відхиляє лагідними словами і усмішками. Однак невгамовна героїня іноді картає коханця жорстокими словами, іноді смикає його за вухо, а іноді зв'язує гірляндою. 148. Діра, діра вкрава, яке коре кабу кабо кабу вау дас. Героїня, що поєднує в собі поміркованість і невгамовність, завжди двозначно жартує. Вона то хвалить коханця, то лає його, а то виявляє до нього байдужість. Мугда моддя прагал бат <зовет> і на найкарабеда, мугда нахеджане манер, вай дагда вибедам. Героїнь можна також поділити на зачарованих, середніх і зухвалих. Зачарована героїня багато не знає про тонкощі лукавства в ривнивому гніві. Зачарована героїня просто закриває руками лице і не перестає плакати. Коли вона чує солодкі слова коханого, вона дуже задоволена. Середніх і зухвалих героїнь можна поділити на поміркованих, невгамовних і водночас поміркованих та невгамовних. Ознаки їх усіх можна поділити знову на три відміни. Серед цих героїнь деякі балакучі, деякі лагідні, а деякі врівноважені. Згідно зі своєю вдачею, кожна героїня поглиблює любовний екстаз Шикришне. Пракая Марда Сам'я, Сабава сей сей Самгаве Кришна корая сантош. Хоча деякі згопі балакучі, деякі лагідні, а деякі врівноважені, всі вони трансцендентні і бездоганні. Вони дарують крішні задоволення, кожна своїми неповторними якостями. 154 Почувши цей опис, Шичатаня Магапрабу відчув безмежне щастя і став припрошувати сварупу Дамодаргу розповідати далі. Дамодарго самі сказав, «Кришна – володар усіх трансцендентних смаків. Він смакує всі трансцендентні настрої, і його тіло складене з трансцендентного блаженства». Примамайя Бабу Кришна, Бакта Примадхін, Суда Примирасагуне, Гопика Крішна сповнений екстатичною любові і завжди покірний любові своїх відданих. Гопі дуже добре знаються на чистій любові та на стосунках, які засновані на трансцендентних смаках. Гопікарасадошна коре парамасантош. В любові гопі немає жодної вади чи домішки, тому вони дарують Крішні найвищу насолоду. Пояснення. Расабгаса трапляється тоді, коли в стосунки з кришною закрадаються домішки. Є різні типи расабаси – першого, другого і третього класу. Слово «раса» означає «смак», а слово «абгаса» означає «тінь». Якщо хтось куштує певний солодкий смак і до цього домішується щось стороннє – це упараса. Якщо щось походить із первинного смаку – це зветься анураса. Якщо шукають чогось, що стоїть далеко від основного смаку, це зветься Апараса. У параса Анураса і Апараса це, відповідно, Расабаса першого, другого і третього класу. Як сказано в Бактері Расамрита Сінду 4912, Пурвам Евану Шищен, Вікала Расалакшана, Раса Еварасабаса, Раса Геірану Кірдита, Сюстридгу, Парасаща, Нурасащапа, Расаща. Теутта мад'яма прокта канішта шетями крамат 158. Господь шашанкам шувіраджі таніша сатякмо нурата абсолютно істинно насолоджувався танцем раса кожної ночі осінньої пори. Танець відбувався у місячному світлі і в повноті трансцендентних смаків. Ши Кришна говорив поетичні слова і оточував себе жінками, яких дуже вабило до нього. Пояснення. Цей вірш цитата із Шимадбагаватам 10.33.25 Усі гопі – це трансцендентні духовні душі. Не слід думати, що у гопі і Кришни матеріальні тіла. Вріндавандаам також духовна убитель. І там дні і ночі, дерева, квіти вода, а також усе інше – цілковито духовне. Там немає навіть сліду матеріального забруднення. Крішну, верховного брамана і наддушу, душу, аж ніяк не цікавить щось матеріальне. Його стосунки з Гопі цілковито духовні і належать цілковито до духовного світу. Вони не мають нічого спільного з матеріальним світом. Хтиві бажання Господа Крішне, як і всі його стосунки з Гопі, належать до сфери духовної. Перш як навіть думати про те, щоб насолоджуватись смаком розваг Крішне з Гопі, слід пізнати трансцендентне. Той, хто перебуває на матеріальному рівні, повинен спочатку очиститись, дотримуючись регулівних засад. Тільки тоді можна намагатись збагнути Крішну та Гопі. Тут про стосунки між Крішною та Гопі розмовляють Шича Тані Магапрабу і Соруб Дамодар Госвамі. Отож, ця тема не є ані світська, ані еротична. Як саньясі, Шича Тані Магапрабу був дуже строгий у стосунках з жінками. Якби Гопі не перебували на духовному рівні, Шича читання Магапрабу ніколи б і не згадував за них Сорубі Дамодарі Госвамі. Отже, ці описи зовсім не стосуються до матеріальної діяльності. 159. Гопі можна розділити на ліве крило і на праве крило. Обидва крила, по-різному проявляючи екстатичну любов, спонукають Крішну насолоджуватись трансцендентними смаками. Гобігана мадіє, среща радота корані, нірмалауджалараса, преймарат на кані. З усіх гопі найголовніша, що матіра Вона родовище самоцвітів, екстатичної любові і джерело всіх чистих трансцендентних смаків кохання. Вая се тенго, теньго, сабавете сама, гара прейма баве теньго, нірантара вама. Рада Рані досягла зрілості і її вдача врівноважена. Вона завжди глибоко занурена в екстатичну любов і завжди перебуває в настрої гопі лівого крила. Пояснення Хто такі гопі лівого і правого крила, пояснює група госсамів у Джвалані Ламані. Ліве крило описано так. Мана граге садодікта копана абгедяна прая крура вамети кір Гопі, яка завжди ладна впасти в ревнивий гнів, і яку таке становище завжди надихає, яка від поразки відразу сердиться, яка ніколи не кориться героєві, і яка завжди чинить йому наперекір, називається Вама або гопі лівого крила. Гопі правого крила Шиларупа Гусамі описує так. Гопі, яка не зносить, виявив жіночого гніву, яка звертається до героя милою мовою і яка задовольняється його солодкими словами, називається Дакшіна або Гопі правого крила. 162. ВАМЬЯ СВАБГАВЕ МАНА УТТЕ НИРАНТАР ТАРАМАДЬЯ УТЕ КРИШНИРАНАНДА САГАР Вона – гопі лівого крила, і тому в ній раз у раз прокидається жіночий гнів. Але Кришна черпає в її діях трансцендентне блаженство. 163 АГЕЙ РИВАГАТИ ПРИМНА СВАБГАВА КУТИ а то હે то -ге то Розвиток любовних взаємин між юнаком та дівчиною від природи викривлений, наче рух змії. Через це між юнаком та дівчиною виникає два різновиди гніву: гнів з причиною і гнів без причини. Це цитата із Уджвала Ніламанишірупа Гусуамі, Шінгара беда пракарана 102. 164 коли ще читання Магапрабу слухав ці описи океан його трансцендентного блаженства збільшувався. Тому він сказав Соропідомударі. Говори далі, говори далі. Отож Сурдам Удар вів далі. 165. Адіруда Магаб Радикара Любов ще матіра це екстаз найвищого рівня. Усі її вчинки цілковито чисті і вільні від будь-якої тіні матеріального. Насправді її дії в 10 разів чистіші за щире золото. Щойно радарані випадає побачити Кришну, її раптово прикрашають різні екстатичні оздоби. 167. Аштасатвіка Гаршадив Явичаріянгра. Vim shati До трансцендентних прикрас тіла Шиматі Радарані входять 8 сатвіка, чи ознак трансцендентного екстазу, 33 в'ябічарі бхави, починаючи з харші чи захвату природної любові, і 20 бхав, чи екстатичних емоцій оздоб. Пояснення. Тридцять три в Ябічарі бгави чи тілесні прояви екстатичної любові такі. Один. Нірведа. Байдужість. Два. Вішада. Туга. Три. Дайня. Смирення. Чотири. Глані. Відчуття провини. П'ять. Шрама. Втома. Шість. Мада. Шал. Сім. Гарва. Гордість. 8. Шанка. Сумніви. Дев'ять. Траса тривога. 10. Авега, емоційне напруження. 11. Унмада, безумство. 12. Апасмара, забуття. 13. Вядгі, хворобливість. 14. Мога, збентеження. 15. Мріті, омертвіння. 16. Алася, лінощі. 17. Джаддя, знерухомлення. 18. Вріда Сорум 19. Авагіта потайливість. 20. Смріті пам'ятування. 21. Вітарка розумування. 22. Чінта занепокоєність. 23. Маті глибокодумність. 24. Дріті незворушність. 25. Гарша захват. 26. Аутсук'я неуборне бажання. 27. Аугрія – насильство. 28. Амарша – гнів. 29. Асуя – заздрість. 30. Чапаля – зухвальство. 31. Нідра – сон. 32. Супті – глибокий сон. І 33. Прабода – пробудження. 168. Kila kinchita Особлива екстатична краса, що проявляється під час зустрічі з Кришною. Kuttamita. Ознака пояснена у вірші 197. Vilasa. Ознака пояснена у вірші 187. Лаліта – Ознака пояснена у вірші 192. Вівокка – нехтування подарунком героя. Моттаїта – пробудження хтивих бажань від згадки про героя та від його слів. Ар і мокдя, вдаване незнання, тоді як усе відомо. Чакіта – стан, коли героїня здається дуже налякана, хоча їй зовсім не страшно. Деякі з ознак, розглянутих в подальших віршах, це Кілакінчіта, Куттаміта, Віласа. Лаліта, Вівока, Моттайда, Маукдя і Чакіта. 169. Коли тіло Шиматі Радарані проявляє прикраси численних екстатичних ознак, океан щастя Крішни відразу ж береться трансцендентними хвилями. 170. Кіла Кінджі Бавер Суна Радагори Тепер послухай опис різних екстазів, починаючи з екстазу кілакінчита. Цими екстатичними оздобами Шиматі Радарані зачаровує розум Кришни. Рада декі Кришна Джадичунітекореман. Данагадипати джабе барджинагаман. Коли Срі Кришна бачить Шіматі Радарані і хоче доторкнутись до її тіла, він заступає її шлях до переправи через ямуну. जभे आसिमाना कोरे पुष्पौ तईते साख्यगे चाहे जदी підходячи до шиматі радарані кришна забороняє їй рвати квіти також він може доторкнутись до неї перед її подругами एहि सबस्तने किलकिन्चित उद्गम प्रथामि हर्ष संचारी मूलकरण тоді в ній пробуджуються ознаки екстазу кілакінчита Спочатку з'являється захват ексотичної любові, що є корінною причиною цих ознак. Пояснення Виходячи з дому, Шиматі Радарані завжди гарно вбрана і приваблива. За своєю жіночою природою вона приваблює Срікришну, і коли Шікришна бачить її так привабливо вбрану, він хоче доторкнутися до її тіла тоді Господь якось прискіпується до неї і не пускає її до переправи через річку або не дає рвати квіти. Такі розваги між Шиматі Радарані та Шрі Крішною. Як пастушка, Шиматі Радарані часто носить молоко в глечику і ходить продавати молоко на другий берег Ямуни. Щоб перебратися через річку, їй треба заплатити перевізнику. І місце, де перевізник збирає плату, зветься Дан-Каті. Господь Шрі Кришна заступає її дорогу туди і каже «Спочатку ти мусиш заплатити данину, тоді зможеш пройти». Ця розвага має назву «Дана Кейлі Ліла». Так само, якщо Шриматі Радарані хоче збирати квіти, Шрі Кришна оголошує себе власником саду і забороняє їй. Ця розвага називається «Кіла Кінчіта». Через крішнені заборони – Радарані починає соромитися, і тоді в ній проявляються тілесні ознаки любовного екстазу, кілакінчита Бхава. Ці екстатичні ознаки описано в подальшому вірші, взятому з Уджвала ламані. Анубгава пракарана 39, шлопа мусамі. 174. Гарва Гордість, прагнення плач, усміх, злість, страх і гнів. Ось сім ознак любовного екстазу, що проявляється, коли Шиматі Радарані у захваті сахається від Крішни. І ці ознаки називаються Кіла Бава. Є ще сім інших трансцендентних екстатичних ознак. І коли всі вони поєднуються на рівні захвату, їхнє поєднання називають Магабава. Сім складників Махабаби це гордість, поривання, страх, сухий вдаваний плач, гнів, злість і м'який усміх. На рівні трансцендентного захвату проявляється вісім ознак екстатичної любові, коли вони поєднуються і Кришна смакує їх. Розум Господа повністю задоволений. 178. Насправді їх порівнюють до суміші йогурту, карамелі, пряженого масла, меду, чорного перцю, камфори і крадамону, що в поєднанні мають дуже приємний і солодкий смак. Коли Господь Шикришна бачить, що обличчя Шиматі Радарані осяяне. Цим поєднанням ознак екстатичної любові він відчуває щастя в тисячі і тисячі разів більше, ніж тоді, коли прямо до неї доторкається. Це докладніше пояснено в подальшому вірші з Уджвалані Ламані Анобава прокарана на 41 Шілоруба Госвамі. 180. Antas meratajod Valajalak anavja kirna pakshmankura, kincit patalitan chalara sikatozik tapura kunčati, rudha ja patimadavena madura, via bugnat torotara, radha kila Нехай дарує вам щасливу долю прояв подібної на букетки Лакінчити екстазу в Шиматі Радарані. Коли ШріКрішна загородив Радарані дорогу до Дангаті, її серце сміялось. Її очі заблищали і з них потекли сльози, від чого вони почервоніли. Її очі сяяли захопленням від чарівних стосунків із Крішною, і коли її плач ущух, вона виглядала ще вродливішою bashpav yakulitaru dandchala chalanne tram rasolla sitam helolla sachaladharam kutilita bhuyugmam odyat smitam radaya kilakinchitan chitamaso sangamat gunitam Подразнені сльозами очі ще почервоніли, як східний обрій на схід сонця. Рух її губ виражав захват і хідь. Брови її вигнулись, а на її обличчі заграла м'яка усмішка. Побачивши на обличчі Радарані вираз таких почуттів, Господь Шикришна почувався в мільйон разів щасливіший, ніж тоді, коли обіймав її. Насправді, щастя Господа Шикришни аж ніяк не матеріальне. Це цитата з Говіндалі Ламрити 9.18. Почувши це, Шича читання Магапрабу відчув ні з чим не зрівнянне щастя і в радісному пориві обійняв сорупу до Мударого свами. «Віла «Дяї Бабарада Горе Говінди Раман!» Після того, що читання Магапрабу запитав свого Будамодару, «Розкажи, будь ласка, про екстатичні прикраси, які оздоблюють тіло Шиматірадарані і якими вона зачаровує розум Шрі Говінди». На прохання Господа свару Дамодар став розповідати. Всі віддані читання Четані Магапрабу були надзвичайно щасливі від того, що чули від нього. Босі джай, ачам Іноді, сидячи чи йдучи дорогою до Вріндавани, Шиматіра Дарані бачить Кришну. Ознаки різних форм екстазу, що тоді в ній проявляються, мають назву віласа. Пояснення. Це описано в подальшому вірші, взятому з Уджволані Ламані, Ану Прокарана 39 Gatistana санадина мукка нетрадикармам таткаликам ту вайшиштям виласа приясангаджам. Різні ознаки, що проявляються на обличчі жінки в її очах та інших частинах тіла, а також у тому, як вона рухається, стоїть чи сидить, коли вона зустрічає свого коханого, звуться Віласа. Ладжагарша Білаш, самбрамбамая бгай етаба чанчала карає. соробдамодар сказав. Сором'язливість, захват, поривання, повага, страх і якості гопі лівого крила ось екстатичні ознаки, що всі водночас збуджують матіра дарані. Це пояснено в наступному вірші, який взято з Говінда Ліламріти 9.11. Кура Крішна Лукат Стагіта Котилас Ягатірабу Тирашчина Крішнам Барадравритам Срі Мукампа Чалантарам Спарам Наяна Югам Абхугнамітіса Віла Сакяс Валанкарана Валітасіт Приямуде Коли? Коли ще матіра Дарані побачила господа Крішну прямо перед собою, вона зупинила свою ходу і прибрала настрою опору. Хоча її лице прикривала синя накидка, її схожі на зорі очі збуджено горіли і були широко розплющені, дивлячись з коса. Так її прикрасили оздобові ласи, і її врода збільшилась, щоб дарувати насолодощі Крішні, верховному богові особі. Крішна аге рададжа де рохе дандая а тина анге банге рохе бруначая Колиші Матіра Радарані стоїть перед Крішною, вона стоїть вигнувши тіло в трьох місцях: в шиї, стані та ногах, а її брови танцюють. Мукене тригоена на набавера удгар, ей канта Коли на обличчі Шіматі Радарані та в її очах Проявляються екстетичні ознаки, що підкреслюють її чарівливу жіночність. Ця оздоба називається лаліта. Коли частини тіла тендітні і вміло вигнуті, а брови принадно грають, проявляється оздоба жіночої чарівливості, що зветься лаліта-аланкара. Пояснення. Це вірш із Уджвалані Ламані, анубава прокарана 51. Лаліта Господу рада декеджа де мілібаре сатрішна. Коли Кришні трапляється побачити, що мати прикрашено цими оздобами, Лаліта, їх обох охоплює палке бажання зустрітися. Хрія тиря грівача рана каті бангі сумадора чала чилі валідаліта раті на торджіта дану. Прия премола мати рада рані, для того, щоб поглибити любов ши кришне, Прикрасила себе оздобою лаліта аланкари в її шиї, колінах та стані з'явився принадливий вигин, який спричинила її сором'язливість і удаване бажання уникнути Кришну. Гра її брів могла б перемогти могутній лук Купідона. Її тіло було прикрашене оздобою лаліта аланкари, щоб поглибити радість її коханого. Цей вірш взято з Говіндалі Ламріти 9.14. Коли Кришна підходить до Шиматі Радарані і з жагою смикає за край її сарі, внутрішньо вона насправді дуже задоволена, але все одно намагається опиратись йому. Крона зукамане, Цей екстатичний настрій Шиматі Радарані називається «Куттаміта». Коли проявлена ця екстатична оздоба, Радарані зовні намагається уникнути Крішни і удавано сердиться, хоча внутрішньо вона надзвичайно щаслива. 197. Стана Дгарадигране, гріт притавапісам брамад, багік родов ятитават проктам, куттамітам будай Коли Кришна хапає за край її сарі і накидки, що прикриває її лице, вона зовні виглядає дуже ображена і розгнівана, але в серці вона щаслива. Вчені називають цей настрій куттаміта. Це цитата з Уджвалані Ламані, Анобава Пракарана, 44. 198. Кришна Ванчапурна Гойкорепані Роуда Антареанандарада Багире Вамьякроуда Хоча ще маті Радарані рукою стримувала Кришну, про себе вона думала, «Нехай Кришна задовольнить свої бажання». Отож, у серці вона була дуже задоволена, хоча зовні проявляла опір і гнів. Зовні Шиматі Радарані плаче без сліз, наче ображена. Тоді вона м'яко усміхається і картає Господа Кришну. 200. Насправді Шиматі Радарані, що її стегна скидаються на хобот слоненяти, не хоче зупиняти Крішну, коли він намагається доторкнутися руками до її тіла, але відкидає його залицяння і з лагідним усміхом картає його. Вона починає плакати, але сліз на її чарівному обличчі немає. 201. Так ексетичні ознаки, наче оздоби, прикрашають Шиматі Радарані, приваблюючи розум Шрі Крішни. Описати незліченні розваги Шикришни неможливо, навіть хоча він сам намагається описати їх втілений, як Сагас Равадена, тисячовустий Шешанага. Тут чи вас і сказав Саруб Домодарій? Любий пане, лишень послухай, поглянь, яким багатством володіє моя богиня щастя. Що ж до багатства Вріндавани, то його складають кілька квіток та галузок, кілька гірських мінералів, кілька павичевих пер, та рослина, що зветься гунджа. Вирішивши поглянути на Вріндаван, Джаганат поїхав туди і богиня щастя, почувши про це, відчула неспокій і ревності. Вона дивувалась, чому господь Джаганата залишив таке багатство і поїхав до Вріндавана. Щоб виставити його на посміховисько, богиня щастя влаштувала показ великої пишноти. Тоді служниці богині щастя стали казати слугам господа Джаганати – Чому ваш господь Джаганат залишив велике багатство богині щастя і задля кількох листків, плодів та квіток пішов до квіткового саду Шиматі Радарані? Ваш пан такий великий знавець всього, чому ж це він робить такі речі? Переведіть на вашого пана перед лице богині щастя. Так служниці похапали слух Джаганати, зв'язали їх за поперек і привели до богині щастя. Привівши слуг Господа Джаганати до лотосових стіп Богині Щастя, служниці стягували з Господніх слуг штраф і примушували каятись. Колісницю Радху служанки побили палками, а зі слугами Господа Джаганати обходились, наче зі злодіями. Нарешті всі слуги Господа Джаганати стали молитись зі складеними руками до Богині Щастя, запевняючи, що наступного ж дня приведуть Господа Джаганату. Заспокоєно цим, богиня щастя повертається до своїх покоїв. Поглянь лише багатство і велич моєї богині щастя не передати словами. Шивастакур говорив Сорпі Дамодарі далі. Твої гопіки кип'ятять молоко і роблять з нього йогурт, але моя повелителька, богиня щастя, сидить на троні з діамантів та самоцвітів. Так жартував Шивастакур, що насолоджувався настроєм на Радимуні. Чуючи його, всі особисті слуги Шичатани Магапрабу усміхались. Тоді шитанням Магапрабу сказав шивасі такуру Другий шивасу, в тебе природа точно така, як у Нарадемоні. тебе захоплює багатство Верховного Богособи. Сорубда Мадар чистий відданий в він навіть не знає, що таке багатство, тому що просто занурений в чисте відане служіння. Тоді соруб Дамодар відбив нападки шиваси. Дорогий Шивасо, будь ласка, послухай мене уважно. Ти забув про трансцендентне багатство Вріндавана. Природне багатство Вріндавана – мов океан. Проти цього океану багатство Двараки і Вайкунти не становить навіть краплини. Шикришна – це верховний богособа, сповнений всіх багатств, і головною мірою його багатства проявляється тільки у Вріндавані. Вріндаван Дам зроблена із філософського каменю. Вся її поверхня – це родовище всіх коштовних самоцвітів, а камінь-чинтамані там використовують на те, щоб прикрашати лотосві стопи вріндаванських служниць. Вріндаван – це природний ліс дерев та ліан, що виконують бажання. Але місцеві жителі не хочуть від цих побажань дерев нічого, крім плодів та квітів. У вріндавані є корови, що виконують всі бажання камадгену, і кількість їхня безмежна. Вони пасуться, переходячи з лісу до лісу і дарують тільки молоко. Люди нічого більше від них не хочуть. У Вріндавані природна мова людей звучить як музика, а їхні природні рухи схожі на танець. Вода Вріндавана – це нектар, а сповнене блаженства сяйво там постає перед усіма в своїй явленій формі. Вріндаванські гопі також бугині щастя, але вони перевершують бугиню щастя, що живе на Вайкунці – у вриндавані Господь Кришна завжди грає на своїй трансцендентній флейті, що служить йому за любу супутницю. 227 «Шия канта канта парама пороша Другу мабу міш чинтамані ганам Катаганам ЧИДА НАНДАМ ДЖОТИ ПАРАМА ПИТА ДА СВАДЯМА ПИЧА ШРИЯ – Богині Процвітання, КАНТА – ДІВЧАТА, КАНТА – коханець. ПАРАМА ПУРУША – ВЕРХОВНИЙ БОГОСОБА, КАЛПА ТАРАВА – ПОБАЖАЙ ДЕРЕВА, ДРУМА – ВСІ ДЕРЕВА, БГУМІ – ЗЕМЛЯ, ЧИНТА МАНИ ГАНА МАЇІ, Зроблена з трансцендентних філософських каменів самоцвітів. Тоям – вода. Амритам – нектар. Катха – мова. Ганам – пісня. Натям – танець. Гаманам – хода. Апі – також. Вамші – флейта. Прияса кі – нерозлучна супутниця. Чіт анандам – трансцендентне блаженство. Джотих – сяйво. Парам – верховне. Апі – також. Тат – те – асвадям. Видиме всюди, а піча також. Переклад. Дівчата-вріндавани, гопі, це верховні богині щастя. Насолоджується всім у вріндавані верховний богособа Кришна. Всі дерева там виконують бажання, а земля зроблена з трансцендентного філософського каменю. Вся вода там – нектар. Мова – це спів, хода – це танець, а нерозлучна супутниця Кришни там – Флейта. Там повсюди проявлене сяйво-трансцендентного блаженства. Тому Вриндавана Дама – це єдина убитель щастя. Це цитата з Брама Самхіти, 5.56. 228. Чинтамани щаранабушанам ангананам шінгарапушпатаравастаравасуранам Вриндавани враджаданам нанукамадену Вріндани чейти, сука, сіндорогові Браслети на ногах дівчат в Раджабумі поцяцьковані самоцвітами чинтамані. Дерева там виконують бажання і приносять квіти, якими гопі себе прикрашають. Там є також корови Камадену, що виконують бажання і дарують безмежну кількість молока. Ці корови становлять багатство вріндавани. Так проявляються сповнені блаженства щедроти вріндавани. Цей вірш Білого Мангала Такура наведено у Бакті Расамирта Сінду 2.1.173.229. Шівастакур в любовному екстазі пустився танцювати. Він почав гучно плескати себе долонями по підпахи і лунко реготатись. Рада судараз, прабу, аби соніла, аби прабу, рамбіла. Так Шича Таня Магапрабу слухав описи чистих трансцендентних настроїв Шиматі Радарані. Поринувши в трансцендентний екстаз, Господь став танцювати. Сурб Дамудар співав, а Шича Таня Магапрабу, танцюючи в любовному екстазі, промовляв «Співай далі, співай далі» і підставляв свої вуха. Пісні про Вріндаван Пробуджували в Шичатані Магапрабу екстатичну любов. Так він затопив Порушоттаму Джаганатпурі повінню любові до Верховного Бога. Нарешті богиня щастя повернулася до своїх покоїв. Поки Шичатані Магапрабу танцював, настав південь. Після тривалого співу всі чотири групи санкіртани відчували дедалі більшу втому, але екстатична любов Шичатані Магапрабу посилилась удвічі. Поринувши в любовний екстаз Шиматі Радарані і танцюючи, Шичатані Магапрабу проявився в її власній подобі. Побачивши це звіддалік, Прабу став підносити молитви. 236. Побачивши любовний екстаз Шичатані Магапрабу, Прабу тримався на деякій відстані і не підходив близько. Стримати Шичатані Магапрабу міг тільки Нітянандапрабу, але екстатичний настрій Господа не минав. Разом з тим і Кіртан не міг уже тривати далі. Тоді Сорубдамодар повідомив Господеві, що всі віддані втомились. Побачивши стан відданих Шичатані Магапрабу, повернувся до тями. Шичатані Магапрабу пішов з усіма відданими в сад. Трохи відпочивши, він зробив опівденне омовіння. Тоді принесли велику кількість різних страв – піднесених Ший Джаганаці і страв, піднесених Боїні Щастя. Ший Читання Магапрабу пообідав і потім, після вечірнього омовіння, пішов побачити Господа Джаганату. Побачивши Господа Джаганату, Ший Читання Магапрабу почав співати і танцювати. Після того з гуртом своїх відданих Господь розважався в озері Нарендра Саровара. Тоді Ший Читання Магапрабу пішов у сад поїсти – так він влаштовував всілякі розваги протягом восьми днів. Наступного дня господь Джаганат вийшов з храму і поїхав на колісниці назад до своєї обителі. Як і раніше, Шичатані Магапрабу та його віддані з великою носолодою співали і танцювали. Під час церемонії пан Довіджая господа Джаганату переносили до трону, і коли його переносили, кілька шовкових мотузок розірвалося. Переносячи божество Джаганатги, його раз у раз ставили на ватні подушки. Коли мотузки розірвались під вагою Господа Джаганатги, подушки також розірвались, і вата розлетілась у поїтрі. Там були Рамананда Васу і Сатіраджа Кан, жителі Кулінаграми, і Шийчатані Магапрабу з повагою дав їм свій наказ. Шийчатані Магапрабу наказав Рамананді Васу і Сатіраджі Кану стати жерцями мотузок, і щороку приносити їх зі свого селища. Пояснення. Можна зрозуміти, що жителі кулінаграми виготовляли мотузки, і тому шичатання Магапрабу попрохав Рамананду Васу і Сатіранджукана щороку приносити мотузки для служіння Господові Джаганаці. 250. Сказавши їм це, шичата магапрабу показав їм порвані мотузки і зазначив подивіться на ці зразки мусити зробити мотузки, які будуть набагато міцніші. Шешітане Магапробу повідомив Раманандіївасу та Сатіраджікану, що ця мотузка становить обитель Господа Шеші. Що поширюється в 10 форм і служить Верховному Богові особі. Пояснення. Опис Шешанаги можна знайти в Аділілі 5 123-124. Сатірадж і Рамананда Васу, яким пощастило отримати від Господа наказ виконувати це служіння, відчували велике задоволення. Після того, щороку Сатірадж та Рамананда Васу приходили разом з іншими відданими до очищення храму Гундіча і з великим задоволенням приносили шовкові мотузки. Так господь Джаганат повернувся до свого храму і сів на свій трон, а Шри Чайтання Махапрабу зі своїми відданими повернувся до своєї оселі. Ось так Шри Чайтання Махапрабу показав своїм відданим свято Радхаятри і влаштував з ними вриндаванські розваги. 256 Чайтання Гошайра Ліла Ананта Апарасасраваданаджара Найпая Пар Розваги Господа чайтані незліченні і не мають кінця. Навіть Сагаса Равадана, Господь Шеша, не може дійти межі його розваг. 257. Шійрупа Рагонада Паде Джараша нечаритам Кришна Даша. Да, Молячись при лотосових стопах, шійрупи та шіра, гонати, завжди прагнучи їхньої милості, я Кришнадас розповідаю Шича Таня ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бактіведанти до Шича Таня Чаритамрити Мад'я Ліли 14 глави, що описує проведення вриндаванських розваг і Гера Панчамі Ятру.